que ens continueu sintonitzant informar-vos que estem començant a escoltar un document bastant especial Transilvània FM en aquest criticant i és que dels viatges que la gent de Ràdio 77 estem fent aquest estiu on mos duim un transistor i mos duim una gravadora millor dit, un minidisc i un micro i gravam tot el que trobam a les emisores de ràdio per exemple de llocs com si viu a Romania, a la comarca de Transilvània. Sí, del famós conte. Aquest document que ara estis començant a escoltar forma part de l'emissora Radio Romania Cultural que de llarg és la millor emissora que vaig poder localitzar amb un transistorat petitó. Bordeix amb aquests documents, hi música clàssica, hi ha radioteatre, hi ha rock progressiu, hi un pot de tot. Això és el programa Criticant i això és Transilvània FM que ho disfruteu Ha fos aquesta emissió. Eh? Album de colecció. Insomniac ja citate de statura atletică, înbrăcat extravagant, de buzna în cameră. Dumneata ești domnul Ioan Segmor, neprețuit nepot, al antifostul îmi avocat Pontifex Segmor. Nu mă recomand nepot prețuit, dar hmm. Pontifex Segmor era unchiul meu. Dar l-am auzit vorbi de dumneata. Hmm. Doamna refacei. Chestiunea mea e foarte simplă. Perfect. Doresc să-mi fac testamentul și să las întreaga mea avere soțului meu. Perfect. Cred că în cazul ăsta e greu să faci o greșeală, nu? Nu voi da toată senința să nu greșești. Eșuat slog, vă rog, doamnă. Nu, nu, nu am răbdare că n să बोsțesteau eu singură. Înainte de a redacta testamentul, ar trebui să știu cine este soțul dumneavoastră, nu? Soțul meu e un dobitoc și o canalie Cum? să scrie asta în testament. Ci hm. s-a dat o chică purtarea lui m a prins la sinucidere. Dar nu va sinucis. M-a sinucide după ce îscăleste testamentul. Așa e, firește testamentul, prost mai sunt. Cum le cheamă, doamnă? Îl cheamă, cheamă Elster Fitzfadden. Cum ați spus? Fitzfadden, fostul campion de tenis și fostul boxor de categorie grea, îl cunoaște? Dar fie că dimineață not cu el la club. Eu cunoștința care nu ți preface onoare. Aș putea spune că suntem chiar foarte buni prieteni, doamnă Fitzfadden. Nu mi te adresați, te rog, cu numele, s-a Trecem în registrele Epifania tale Epifania Onisanti di Parerga. Mă simt într-adevăr onorat. Luați loc, vă rog, doamna. Ai stai, dumneata, și lasă-mă ofturile. Ha, dacă preferați așa, foarte bine. Tatăl dumneavoastră a fost un om extraordinar, doamna. Tatăl meu? Tatăl meu a fost cel mai extraordinar om din lume și a morit sărac. Ha? Niciodată n-am să iert asta lumii. Sărac? Da m-o imit să spune că va lăsa dumneavoastră singura lui fică 30 de milioane, nu? E și? Ce însemnau pentru el 30 de milioane? A pierdut 150 de milioane. Îmi promise-se că-mi lasă 200 și-am rămâsc cu nenorociterea de 30 de milioane. Asta mi-a strâbit inima. E totuși am venit de un milion și jumătate Omule, de... Omule, uiți cheltuile de mormântare. Am marșirat de de mii de bine de două luni, manifestarea a debutat... 7 iulie, reunind proiecții de filme, lansări de carte, conferințe de presă, cursuri master de vioară, contrabas, flaut, corn și dirijat, concerte și o multitudine de personalități artistice care au dorit să participe la aniversarea a 100 de ani de la nașterea dirijorului și compozitorului Sergiu Celibidache. Pe parcursul acestei săptămâni ați ascultat deja patru dintre ultimele concerte găzduite de Ateneul Român. În această seară va fi concertul de închidere a festivalului, în care Filarmonica Bucureșteană a fost dirijată de Marc Mast, directorul acestei prime ediții. În program au figurat suita Mama mea Gâsca de Maurice Ravel, concertul numărul 20, catalog 466, în reminor pentru pian și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart cu Dan Grigore Solist și, în prima audiție absolută, suita românească în 8 părți, Hazne de Sergiu Celibidache. Iată ce spune dirijorul Marc Mast despre program în interviul realizat de Lucian Haralambie. The suite of is really unique... Suita Has de Necaz de Sergiu Celibidache este o capodoperă fără asemănare în opt părți interpretate de o orchestră de foarte mari dimensiuni, o orchestră de coarde importante. Este incredibil. Dincolo de toate acestea, avem în față o parte a vieții lui Sergiu Celibidache. S-a născut aici, a păstrat România în inima lui, iar această lucrare reprezintă ceea ce el a lăsat lumii muzicale spre descoperire. De fapt, maestrul asta și -a dorit. Tot ce e mai frumos și tot ce e reprezentativ pentru acest popor să fie descoperit prin muzică. Cum au reacționat membrii orchestrei la această lucrare? Well, orchestra s-a comportat fantastic. Este o suită dificilă, repetițiile sunt foarte solicitante. De obicei, când vorbim de orchestra de coarte, regăsim cinci voci distincte. Sergiu Celibidache scrie pentru nou, este mult mai multă informație, consumul de energie este altul și instrumentiștii trebuie să fie în permanență concentrați pentru a se ajunge la esențial. Repetițiile au fost intense, dar cred că am obținut maximul. Cum ați ales celelalte două lucrări pentru programul de astăzi? Well, of all, Celibidache had... Sergiu Celibidache avea un simț dezvoltat în ceea ce privește sonoritățile. Eu consider că acest lucru reprezintă o caracteristică a muzicienilor români. Cum le-am spus și membrilor orchestrei, și ei simt foarte bine sonoritatea necesară unei lucrări anume. Vorbim de virtuozitate, de culori minunate. Ravel și Debussy sunt printre compozitorii cei mai cântați de Celibidache. Una dintre aceste lucrări este Mamerloa de Maurice Ravel. Este și prima lucrare pe care am ascultat-o dirijată de maestru. Reprezintă un început pașnic, potrivit pentru un concert minunat. Este plăcut să-mi amintesc de prima mea întâlnire cu Sergiu Celibidache, în urmă cu 25 de ani. Concertul de Mozart este ultimul pe care maestrul l-a dirijat în 1996 la München. Solistul de atunci este același ca și acum, Dan Grigore. Există foarte multe legături între programul din această seară și colaborarea mea cu Sergiu Celibidache. Sunt foarte mândru că am această ocazie să fiu aici și să dirigez acest concert pe scena a TNU-lui. Cu Marc Mas, la pupitrul filarmonicii bucureștene, ascultăm suita mama mea gâscă de Maurice Ravel, varianta în cinci părți. Pavana frumoasă din pădurea adormită, Pricindel, Uretica, împărăteasa pagodelor, dialogul frumoasei cu balaurul și grădina feerică. <fie> Thank <laughs> you. Pio Zalmoxe, arhive pop-rock românești, Radio România Cultural cu grupul Sphinx. Zalmoxe, chiar dacă s-a construit pe puternice inspirații exterioare, recunoscute chiar de liderul grupului Sphinx, rămâne unul dintre cele mai bune albume conceptuale autohtone. Linia sonoră continuă, fără pauză între actele componente, impunea același scenariu apărut și pe compact disc în anul 1993. Electrecord a lansat o ediție limitată, completată cu alte patru imprimări Sphinx din Eradan Andreealdea. Din nou acasă, Scufița Roșie, Fetele Albinele și Zmeul, acum la Radio România Culturală. Gabriela Benescu, în regia de montaj, sunt Cristi Marica, cele bune. De mult, un străinatul, de-abia ce-ți-a sosit, aștept mai mamă patu, să doar mă dus, băiatu. kakase tale se Emozie universală. Versuri de poetul francez Jacques Prevert. În traducerea lui Gelu Naum și în lectura actorului Gheorghe Birău. Emisiunea a doua. Jacques Prever ca să faci portretul unei păsări. Mai întâi pictezi o colivie cu ușița larg deschisă. Apoi pictezi ceva cât mai drăguț și cât mai simplu. Ceva frumos, ceva util pentru pasăre. Pe urmă pui tabloul pe un copac. Într-o grădină, într-un crâng, într-o pădure și te ascunzi după copac fără o vorbă, fără să te miști. Se întâmplă uneori ca pasărea să vină repede, dar se mai poate întâmpla să treacă ani și ani până se hotărăște. Atunci nu te descuraja, așteaptă. Așteaptă, dacă e nevoie, ani întregi. Viteza sau încetineala cu care pasărea sosește n-au nici o legătură cu faptul că tabloul e reușit sau nu. Când pasărea sosește, dacă sosește, păstrezi cea mai adâncă liniște. Aștepți întâi ca pasărea să intre în colivie și după ce a intrat, Închizi ușița binișor cu pensula. Apoi ștergi toate gratiile una câte una Și cu mare grijă nu cumva să atingi vreo pană. Pe urmă faci portretul arborelui Alegând din toate crengile pe cele mai frumoase. Iar pentru pasăre pictezi după aceea frunzișul verde șira cuară vântului, pulberea soarelui, foșnetul ghizelor prin iarbă în căldura verii. Apoi aștepți ca pasărea să cânte. Dacă nu cântă, e semn rău, semn că tabloul nu e bun. Dar dacă vrea să cânte, E semn bun, e semn că poți semna. Atunci îi smulgi o pană, binișor de tot, Și pe un colț al pânzei te iscălești cu ea. Jacques Prevert, la florăreasă Un om intră la o florăreasă Și alege flori. Florărea sa îi împachetează florile, Omul își duce mână la buzunar ca să caute bani, Bani ca să plătească florile. Dar în aceeași clipă, Omul își pune mâna pe inimă și cade. Și în clipa când el cade, Banii se rostogolesc, Apoi florile cad odată cu omul, odată cu banii. Și florărea sa rămâne acolo, cu banii care se rostogolesc, cu florile care se ofilesc, cu omul care moare. Și stă așa, ca împietrită. Firește, toate astea sunt lucruri foarte triste. Și ar trebui să facă ea ceva, Dar florăra sa e nedumerită. Nu știe cu ce să înceapă. Căci sunt atâtea lucruri de făcut. Cu omul ăsta care moare, Cu florile care se ofilesc Și apoi cu banii. Cu banii care se rostogolesc Și nu se mai opresc. Copiii care se iubesc. Copiii care se iubesc se îmbrățișează în picioare lângă porțile nopții. Și trecătorii care trec îi arată cu degetul. Dar copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni. Și numai umbra lor, înlănțuita umbră, tremură în noapte, stürnind mânea trecătorilor. Mânia și disprețul lor și râsetele și invidia. Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni. Ei sunt în altă parte, dincolo de noapte, mult mai presus de lumina zilei, în orbitoarea strălucire a primei, lor iubiri Linga inimă -te pentru teatrul radiofonic de Sorana Coroamă Stanca Ce bine se vede filmul de aici, de pe acoperiș. Ah! ah Ești contravenient. Te uiți la filmul de la grădină fără să fii cumpărat bilet. <laughs> no, așa nu se înțelege mare lucru. Ba da, e foarte frumos. Mâine o să-ți un bilet. L-am văzut de două ori cu bilet. O să-l vezi la a treia oară. Ridică-te, să răcești. Frige. Tabla e încă încinsă de peste zi. Ah, nesfârșită va! Ai văzut ce fac, că căia jos? Fiu Te taie șinele. Se scot tramvai de pe strada voastră. A fi putut aștepta până la toată. De ce? De ce? Ca să plouă! Ești caragios. Taci și așează-te dacă vrei, dar lasă-mă să văd filmul. Se poate fuma? E voi să fumez aici, pe acoperiș? No, no, nu, nu, nu e voi să-mi răspunzi. Nici măcar să asculți. Am foarte, foarte multe lucruri să spun. Nu știu cum se face, că niciodată n-am timp. Azi dimineața tocmai începusem când a sunat deșteptătorul. La fabrică e zor mare, sfârșit de lună. Mereu e sfârșit de lună, sau început de trimestru, sau sfârșit de an, sau așa mai departe. Cel mai potrivit ar fi să consacur concediu, însă atunci n-am chef. mi -e prea lene. mi -e lene să mă gândesc și la tine. Dacă te-aș avea alături, dar nu te am. Concediile noastre nu coincid. Poate aș reuși să-mi amintesc cum arată ochii tăi dimineața când te trezești. Care este culoarea părului tău proaspăt spălat Cât de stins bate inima ta seara Atât de stins încât în primele noastre nopți Stăteam ceasul dintreji de, de veche în întuneric Așteptând un semn, un suspin, o mișcare Ca să știu că trăiești Asta nu-mi declanșa nicio stare de duioasă tensiune Te uram pur și simplu Fiindcă mă, mă împiedecai să dorm Eram tânăr Cât a trecut de atunci? Poftim? Patru ani Nu e greu Dacă îmi un scor drăgaț de gândire, găsesc și singura. Ai găsit ceva? Dragule, ai găsit ceva? Mm. Nu, nu te așeza acolo, pantala e dragul. Oh! Și încinsă este tabla acoperișului. Parcă ne-am scăldat nisip fierbinte, la miază, în plin soare... Ce spuneam? Ah, da, da, da, da, da. Răsfoiam o gardea din aur. Radioul năzbârnea la capa, m-a svrlit cartea. M-am repezit în sus pe scări, urcam câte trei trepte deodată. Nu aveam răbdare să aștept liftul de loc. Bai, când am ajuns aici, m-a spus, poftiți. Ce? Japoneza. Japoneza foarte interesant. Extraordinar. Nu pricep beau tot, dar e foarte interesant. Auzi? Oamenii aceia se străduiesc să ne comunice ceva, un mesaj de importanță deosebită. Ți-ai închipuit vreodată cum vorbesc cu oamenii din lună? Cei de pe Marte? O Venus? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Uite, o chestiune de extremă urgență. Draga mea. Draga mea. I am agar. I am agar, draga agar. I am agar. Draga I am agar. s să nu fie japonez. Poate e boshimana o zapoteca. La școală mă hotărâsem să adopt sanscrita, străvechea limba indo-europeană. Am rămas însă corijent la român, așa că m-am apucat de electronică. Ja Ja escutem. Același care desparte Cinele paralele nu mai sunt acum Decât frânturi disparate Zmulse din pavaj Își arcuiesc greoi spinarea Împung gaierul cu cioturile lor Boan de recat Definitiv la fiare vechi oh, Dacă ai avea puțină răbdare Să dacă-i vorbi mai încet Ce? Panoramic? Mm -hmm. Aha. Superproducție în culori? Alb și negru Taci Da, da, dreptate. Panoramic alb și negru. Știam. În fiecare seară filmul ăsta, vocile din difuzoare în limba necunoscută... Ori să-l schimbă. Succesul nu e beșnic. Este, este, este. Mai întâi aplauzele, umfli pieptul, mările palpit, aspir mai larg, mai profund, mai... Higienă pulmonară! Pot consuma petale, tulpina, rădăcinile, chiar și pulgării de pământ Un excelent regim vegetarian În sfârșit, în sfârșit poza în ziare Reclama la radio, ochiadere, bârfa Intensa activitatea sistemelor audiovizuale, vizualo cerebro Se poate trăi mulțumitor din amintirea unui succes Eu nu-l am Ce nu ai? Nimic! Nu am nimic! E foarte greu să ai ceva Casa noastră e plină de lucruri, frigider, fier decălcat cu aburi, film, discotecă, bibliotecă, filmotecă, videotecă, televizor, aspirator, ventilator, magnetofon, combină muzicală, vax, <gângântă> nevastă, etc., etc., obiecte, mari, obiecte mici, mă izvești de ele, mi ies în cale, se agață de mine. Eu nu mă agăt de tine, dragule. Dragule? Dragule? Mai spune o dată, mai spune Dragule... Dragul, e adevărat! Ha, ha, nu te agăs, de ce ai face-o? Pe tine ca să te găsesc alerg pe acoperiș la 10 jumătate noaptea. Te-ai întors mai târziu ca de obicei. Nu te-am mai așteptat cu masă. Ai mâncat la bufetul din colț? Nu mănânc la bufetul din colț. Acolo intru numai ca să telefonez. Ai telefon acasă. Telefonez acasă ca să știu dacă e cineva acasă. Mm, nu înțelegem unde îmi dispar monezile de un leu iar când vreau să beau nu beau la bufetul din colț tu nu bei uneori esete e sete uneori <gri> foarte rar iadevărat e nici foame nu este decât foarte foarte rar nici somn Au trecut vremurile fericite când aveam nevoie de cele 8 de inconștiență zildică. Instinctul meu vital s-a atrofiat. O să-ți strici stomacul. <laughs> Am spus ceva comic? <laughs> Ești un chirurg! Un chirurg excelent! <laughs> dar bolile astea misterioase care distrug instinctul vital. Doar astea ți scapă. Tu știi să utilizezi numai scalpelul și pansamentul. Din păcate eu nu supăr nici de de nici de hernie. Vorbești, vorbești. Oh, vorbești, vorbești Shakespeare. Mă rog, aproape Shakespeare, prea multă literatură. Oh! Aștept un cu tremur cu tremur dar nu vine. Nu să se despice pământul, să explodeze soarele, să se abată potopul asupra acoperișurilor. Inventă tu ceva, o rachetă. Casa asta, casa asta este prea înaltă, te pămânești că ar dăinui. Apoi apele s-ar retrage, iar noi am devenit obiectiv turistic. Piscul la paradis, 43 de metri. Ce pace definitivă. Pacea marilor idealuri împlinite Aerul rarefiat și pur întrebă din ce în ce mai puțin aer Aici e prea mult De aceea l-o trăvești în mereu Nutresc o tainică speranță Infarctul Nu te simți bine? Că-i împotrivă Ce fac aia de jos? S-au sărutat? Nu e un film de dragoste Firește, dragostea face prea comercial. Mă întreb cum se va înmulți o menirea. Am putea face un copil noi doi de exemplu. E o idee. Exact? Exact, e o idee, un copil ar încăpea tot mai bine între pian și pickup. Bineînțeles că s-ar putea renunța la unul sau doi dintre idorii de piatră. La un covor la câteva base cu lozone. Am zis bine? Sau nu? <laughs> da? da, încape și așa, sigur Când se face mare, îl evacuăm pe terasă, curând va trage chiulul de la școală Fiindcă a întârziat noaptea pe acoperișuri În fiecare dimineață vrei să-mi comunici ceva esențial Dar nu te hotărăști decât în ultima secundă Atunci când alerg cu sufletul la gură spre lift ca să nu întârzi la spital Ai observat cât e de greu să formulezi bună ziua Bună ziua, ce mai faci? La revedere și altele la fel de importanță. Mă scol greu dimineața, fiindcă mă culc târziu seara. Nu rămâne locul gol seara lângă mine-l pat, fiindcă ai reîntognit un raport, fiindcă e un program captiv la televizor, fiindcă Academia așteaptă comunicarea, fiindcă ai un congres la ta, fiindcă... A fost vorba despre asta? Nu! Atunci ce-mi reproșezi? Că n-am destul timp pentru tine? O să pun de să mă trezească 10 minute mai devreme. Mai mult ar fi inutil. Nu reușești tu să te trezești. Nici dacă ți se toarnă o găleată de apă rece în cap. Ce mijloace radical. Voiai să dezlănțui stihile, tu care ești terorizat de o picătură de apă rece. Trebuie să încercăm să fim ceea ce suntem. Nimic altceva decât ceea ce suntem. Noroc că eu nu-mi pierd capul niciodată d'aixit exact que té moneda d'un leu a inpojeta. Què vrei să spui? Mi ce fac mari de fluvi. Eu o reușita remarcabilă reușita, m'ho să nu găsești? Eu. post solit, la fa tu. Eu. I de fins aquí el document que vos comentava crec que té bastant de valor encara que sigui simbòlicament observar i entendre com són els mitjans de comunicació d'altres països, com sona la programació i crec també que veure que allà a oh, on nosaltres països d'Europa de l'Est gairebé tercer mundistes, s'estan tirant endavant una sèrie de propostes culturals molt interessants i que ja ens agradaria presentar a països com els Canals, que n'altres el vivim, pot, a, pot a tenir. Tot això l'hem enregistrat des d'una habitació amb molta de llum, molt soleada i, com vos comentava, en el centre de la ciutat de Sibiu, a Transilvània, en el país de Romania. Aquests és aquests documents que volien compartir amb altres des de Raïes 77 i aquesta proposta de conèixer com sonen les ràdio els d'altres països del món. De veritat és que ja són un parell de documents els que tenim en marxa d'aquest estil. I, I segurament no serà bé, no serà tampoc els d'arré el darrer document que, que pengem No res, continuen les emissions de Ràdio 77 i ara deixem un pot de, de reggae i tot una comença el rock de la línia de front